נעשה אה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט, ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך, עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויאמר המלך והמן אל המשתה אשר עשת אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות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 וכי אוט המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמא. ויתאפק המן, וייבוא אל ביתו, ויישלח וייבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך.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 יעשו עץ גבוה חמישים אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויתב הדבר לפני המן, ויעש העץ.